Вона це навіть пробувала зробити. Було це так. Одного разу, перед кількома роками, коли дядько дуже нарікав на неврожай, а тітка на дорожнечу, Ганя подякувала їм за хліб і сіль і сказала, що йде собі геть. Дядько не докінчив обіду, а тітка розхорувалася на мігрену. Два дні не виходила з боківки, а на третій поцілувала Ганю в голову, згадала свою покійну сестру, а Ганину маму, і обіцяла справити поминки за її добру душу. Про те, щоби пустити Ганю від себе, навіть чути не хотіла. Що сказали би сусіди? Вони, Жілецькі, люди, коли не багаті, та на всякий спосіб заможні. Донька віддана і вивінована, сміх сказати, щоби для Гані в них місця не було. І куди вона? На учительську до сільської школи, великі мені гаразди. Двадцять п'ять ринських місячної платні А яка праця, які турботи Три ради шкільні, двох інспекторів Брудні сільські діти і їхні некультурні батьки Ганя навіть уявити собі не може, який то гіркий хліб Недаром же люди й клинуть, бо дай би ти чужі діти вчив Ні-ні, в їх роді ще вчителів не було І Гані вони на ту дорогу не пустять Відповідають же за неї перед родиною і перед Богом. Тітка балакала так щиро, а дядько такий стурбований ходив, що Ганя помирилася зі своєю долею і лишилася далі в своїй білій кімнатці, у житниках, на приходстві. І тепер вона там сидить, вишиває хрестиками рушник і дивиться крізь вікно на громадський пустар. Нічого цікавого не побачить, як платки торішнього снігу лежать стадами вівці, Вітів пес, дякого веприка за вухо тягне. Багацький синок Федько сирідку Марту прутом по босих ніжках цвяхає, а Грабар на підпивку з коршми до трупарні вертає. Бачить, як сирідка плаче і сміється. Де ж він смів безкарати багацького синка? Багачі в раді громадські сидять, на їх ласті ціле село, і Грабар також». Чеши, дідька, зрідка, і як ставиш богові свічку, то й чортові огарок постав. Були такі мудрагелі, що хотіли перевернути бочку життя до гори дном. І де вони тепер? Ганя вишиває рушник і пригадує собі, як її мати вишивати вчила. Водин бік хрестики клади і нитку не дуже стягай, щоб не скручувалося полотно. А голки до уст не втикай, проткнеш, і буде тобі по всім тілі бігати, поки до серця не дійде. І Ганя з тої пори ніколи голки до уст не бере. А все ж таки кілька тих голок під своїм серцем чує. Від тітки й дядька ні, вони люди хоч старосвітські, але добрі. Ніколи їй злого слова не сказали, і ніколи не потребували нічого в них просити. «Поїдемо, Ганю, до міста» то значило, що тітка хоче Гані щось нового купити. Але тітчині, доні, о, ті вже не вдалися в маму. Було їх дві. Обі старші від Гані. І, як люди казали, обі поганші від неї. Звідси і зависть, бо нічого так не завидують собі жінки, як вроди. Ще поки не підросли, то зависть обмежувалася до стяжок і ляльок, і до кращих панчішок, але як підхопилися трохи, як приїхала гувернантка зі Львова і спровадили фортепіан з Відня, тоді вже й пішло. Пані з Ганею довше лекцію робить, Ганя знов на фортеп'яні грає, пані з Ганею по-французьки говорить, спокою від тих доносів не було. Тітка картала своїх доньок, пригадувала їм, що Ганя бідна, що вона батька-мами не має, і що над сиротою треба милосердитися. Ганя чула це, і це милосердя немилосердно її боліло, під землею була би сховалася перед ним. Тільки подушка знала, скільки сліз вона виплакала по ночах. На щастя, обі панночки поїхали на дальші науки до інституту. Гані ще не час, вона молодша І за три дівчини нараз платити годі І Ганя лишилася Дома з тим, що навчилася Від гувернантки З початками французького І гри на фортепіані Дальше вчилася сама І як тільки тітка і дядько пішли Або поїхали куди Грала цілими годинами Ніби від тієї гри залежало її щастя Тепер кажуть, що вона дуже Гарно грає З чуттям що чуттям, то правда, але чи гарно, то друге питання. Фортеп'ян не дудка, самого чуття замало. Наріс двоє, на вакації приїздили панночки з інституту. Привозили багато всіляких новин і сплетень, та трохи книжок і нот. Ганя новин одним ухом слухала, а другим випускала, але книжки прочитувала пильно, а ноти перегравала. Сестри дивувалися, що вона не вчиться, а все ж таки якось грає. І часом також грали, так, як їх учитель в інституті вчив. А він був не хто будь ученик Мікулього. Ганя пильно дивилася на руки сестер і не одно з тої науки переймала. Коли б так її оцього учителя дати? Але про це навіть мови не могло бути. Пощо? Вона і так кожну пісню з пам'яті собі виграє – і без нот акомпаніювати вміє талановита дівча. І панночки вчилися в інституті, а талановита дівча сиділо на селі. Аж прийшов час, що до попівства в житниках стали навідуватися молоді люди. В першу чергу у теологи, правники, медики, філософи. Це були білі круки. І тоді-то в житниках робилося весело. Ходили до ліса на гриби, плавали лодкою по ставі, грали в обруч, а як заносилося на дощ, то робили собі домашній концерт. Співали, а Ганя акомпаніювала. Панове не могли нахвалитися, який вона має незвичайний музичний дар, і казали, що це прямо гріх такий талант закопувати в землю. А коли по вечері хотіли собі трохи погуляти, то нікого до фортепіану не просили – Лиш її, бо ніхто так добре до танцю не грає. Але нікому навіть нагадку не прийшло, що, може, і вона хотіла би трохи потанцювати. Дивилися на неї прямо як на якийсь музичний автомат. А на другий день рано Ганя чистила підлогу, щоб закитітка встане, і молоді панове зі Шпіхліра на снідання прийдуть, салон був у порядку. За це тільки. Тітка гладила її по голівці і казала «Моя ти, господине!» Деколи і її що з тої гостини перепадало. Лучалося, що котрийсь із молодих панів побалакав з нею про літературу і про політику. Але заходив здалеку, знаючи, що отець Ілецький передплачує слово, бо інакше кажучи «є твердих переконань». Ганя не скривала того, що вона народовка, і що їй дуже хотілося б працювати для народу.